As iemand vir ons een woord het vanmorgen, wil ons graag luister. Ek was van glat nie van plan om hier te wees nie, maar toe ons so wonderlik gesing het en ons wonderlijke God geloof het, toe onthou ek van openbaring 15 wat ek gelees het in die week, wat sê, en hulle het die lied gesing van Mooses, die diensknecht van God, en die lied van die lam, En gesê, groot en wonderlik is die werke, Heere God, almachtige, rechtvaardig en waarachtig is die weer, koning van die eilig is. Goeiemorgen jylle amal. Um, ek wil net gegoo so vindig een stikkie deel wat ek gelees het in die week, afloppe week. Um, dit is klomp wat ek op die einde by my kaas sal trek. Jylle maar net probeer, bye bye, sorry. Ek weet in my geval is het altijd so, ons ken Godse Vader hard vir ons en is goed vir ons. En ons wil graag die liefde teen oor ander mens uitleef, maar op keer is het moeilik as iemand jou kwaad maak en het is moeilik om hulle te sien soos Jesus hulle sien. En vir my voel het baie keer soos moeite. Ek weet, dit moet nie so wees nie, maar ek, dit is betekend maar moeilik, en ek wil graag mense ook al liefde te onder mense uitleef. En ons weet, dat Jesus het kla alles vir ons gegee. Hy het ons geseen met vreugde en vrede en alles. Maar ons lees in Jacobus 1 vers 5, um, dat ons moet vraag vir weisheid. Ek ga net het tweede lees. En as iemand van julle weisheid koortkom, laat om dit van God bid wat dan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verweid, en dit sal aan hom gegee word. Ons weet allemaal dat God het ook vir Salomo wijsheid gegee, in 1 Konings 4 vers 29. Ik ga net vir jullie lees dit ook gegee. En God het ons allemaal wijsheid gegee, en een baie groot verstand en een ruimte van inzicht, soos die sand wat aan die zeestrand le. Toet ek gaan kyk, na die oorsprong van die twee woord, die twee weishede. En die weishede wat al in konings gepraat word is, um, die Hebrewse woord kokma, dit beteken skillful, wisely, wit. So dit beteken om slim te wees. En ek het nou net examen geskryf, en ek het elke aand gebid vir weishede, en ek het gedink, ek het dit nodig om hier examen te skryf, en ek het ons gelees, ek moet vraag vir dit. Toe kyk ek, Jacobus' weishede is die Griekse woord sofia, wat beteken spiritual of higher, dan oor een geestelike wijsheid. Toe lees ek bieke verder in Jacobus, to, toe nou twee wijsheide waarvan al gepraat word in die Bijbel. In Jacobus 3 vers 17, vertel vir ons baie mooi wat is die definitie van wijsheid, van Jacobus' wijsheid. Maar die wijsheid van Boe is ten eerste, rein, dan vredeliewend, vriendelijk, gezeglik, vol barmhartigheid en goeie vruchte, onpartuidig en ongeveins. So wanneer ons vrou vir weesheid, dan vrou ons vir, dat God vir ons daai goed gee, en van dit uit sal voortvloe, om liefde te deel met die mense, met die meerde mense, om, om vriendelijk op te trein, onbarmhartig en so, en so voort. So ek wil net vir julle verduidelik, wat is die andere definitie van weesheid, wat vir ons moet vrouw? Julle, ek wil net met julle iets dele, ek beleef hier die laaste tyd, amazing, nabuit van God, wat ek probeer, ek gaan probeer om het vir julle te vertel, want ek weet nie of ek het kan doen, want het is te groot. Um, Johannes 1 vers 5 sê, my lichtskan en die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En my vraag is, wat is jemel vir julle? Is as om Jan altyd sê, is dit een toestand, of is dit een plek? as jy sê, is dit toestand, is dit toestand, net wanneer dit met jou goed gaan? Of kan jy sê, dat, dit, dat jy ook nie hemel is, al gaan dit nie goed nie? Al is die omstandighede nie goed nie. Waarvoor is jy hier? Is jy hier, omdat dit een koel cool gemeente is? Of om, om jy nie te nie enig so oulik is, dat jy nie anders kan, as om <laughs> nawelle toe weesie? Of is jy hier vir geneesing, lewe en vrede, Of is jy is of jy is Want ek sien, hoe baie keer, dan, grijp ons hierdie goed, ons probeer hierdie goed vastgrijp, en ons sien nie is vir jy is raakie. En ek dink, ons kan hierdie goed probeer vat in die vlees ook. En ons plek is, om hier by jy is te gaan staan. Want, dit is net by hom, wat het stil raak, en dit is net by hom, wat afvrede is. En dis net hy wat jou kan help. Daar staan geskrywe, kies die lewe sodat dat jy kan lewe. En vir my, weet hy my kan verkeerd wees, maar vir my is dit om Jesus te kies. En Jesus sal vir my die ander goed bijgee. Ek denk ons het te veel energie aan wat ons wil hee. Want dit voel vir my, hierdie is ook een vleesding. Want wie van ons wil syk wees? Ons wil gezond wees so het kan vlees ook wees. En as ek by Jesus staan, is het stil. En hy, hy help vir jou. As ek hierby hom is, dan dis asof die licht so helder skyn, dat jy die ander goed nie my saak maak nie. Jy sien nie eers wanneer dit sleg gaan, of wanneer dit goed gaan nie. Jy is so vol van hom, dat dit nie my saak maak nie. Jylle ken daar liekie van Turn your eyes upon Jesus. Look fully in his wonderful face and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Daie plek is a alleen plek met God. Dis nie a plek wat ek vir enige iemand saam met my raak kan invat he. en niemand kan het vir jou gee nie. As jy dit nie alleen gaan soek nie, gaan jy dit nie heen nie. Soek Jesus wanneer jy om nie so nodig het he. en jy sal om ken wanneer dinge skeef loop. En dis net in intimiteit met hom, wat ons werkelijk kan leve. Begaf jylle lees uit die Viseers 6 vers 10, Eindelijk broeders, word krachtig in die jere, en in die kracht van sy sterfte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat dat staande kan bly, die in die liste van die duivel. Want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, ten die machte, ten die wereldeersers van die duisternis van hierdie eeuw, ten die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, en, nadat jylle alles volbring het, staande kan bly. Baie dankie vir die kostbare getuienis, die kostbare beeld. Um, ons het in die laaste dag, baie met mekaar gepraat oor, oor die confrontatie om baie confrontatie punt in my leven te kom en te sê waar gaan dit, waar staan ek anders word ons saam gesleur met die stroom van die leven en ons bestaan maar net en ons gaan maar aan en ons probeer die beste daarvan maak maar uiteindelik moet ons tot stilstand kom en sê wie is ek, wat is my leven waar staan ek ten opzichte van die goed ongeveer allemaal van ons, het groot geworden in een godsdienst systeem waarin ons geleer het van God en van Jezus Christus, en in die mond geleer het van kerswees en kerswees vader, en al die goeders wat daarmee saamgegaan het. En ons het geleer om dit te aanvaar, omdat dit is hoe ons groot geworden het. Ons het geleer om dit te aanvaar as waarheid, as die basis waarop ons eindelijk ons leven bouw maar is dit die basis? Ons weet die laaste stukkie wat ek gesê het van Kersies, vader is een antichrist, <laughs> want hy neem die focus van Jesus al weg. So, ons sien baie van die goeders wat ons geleer het, wat ons in oorlevering geleer het, het nie eers een waarheidsinhoud gehad nie. Die vraag is net, ongeacht dit, die wat wel waar was, wat ons geleer het, het ek dit rechtig my eie gemaakt? Is dit rechtig die ervaring wat ek persoonlik het? Of is dit die ervaring wat ek gesien het by ander? Hoeveel van ons staan in hierdie tyd en ons kyk na Jackie en ons, ek gebruik nou maar Jackie as een voorbeeld, en ons sê wat het hierdie vrou wat ek nie het nie? Wat laat hierdie vrou in so triomf lewe? In sukke omstandighed is waarin sy haar bevind. Hoe sal dit met my wees as ek in daar die omstandighed is? wat het die penny gedrop, is die oude uitdrukking, die penny moet drop, wat het die penny laat drop in haar leven, en daarom wil ek eerst vanmorgen met elkaar een wekkie praat, oor intimiteit met God. Ons het so 2-3 sondag geleden, het ons bij die einde van die huwelikskamp gepraat, van ons, ons huwelik met God, en soos wat hy vir ons die beeld gegeet van die huwelik, tussen man en vrou, het hy gesê, hy sê dit met die oog, op Christus en sy gemeente, die man wat sy vader en moeder verlaat, sy vrou aantleef en die twee wat een vlees word hy sê, dis met die oog op Christus en sy gemeente, en ons weet dat God sy hart is, dat ons sal verlaat dat ons sal aantleef, hy het verlaat hy het sy posiesie ons hemelse breidegom met sy posiesie in die hemel wat, hy het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, het hy daar die posiesie verlaat en die gedaante van een mens aangeneem, en meer as dit, die gedaante van een die dienst deg, en gehoorsam geworden tot die dood, tot die dood van die kruis, sê Paulus 3, Filippense, Filippense 2, vers 8 af. So het hy verlaat, om ons aan te kleef. Hy het gekom in omself, God het gekom in sy gedagtes, wat boek aan ons in is, en sy wee wat verboe ons wee is, soos die jimmel boe die aarde, het hy sy woord gestuur na die aarde toe, het hy sy woord vlees laat wort, om onder ons en in ons en tussen ons te kom woon, om God Godse vaderhart aan ons te kom openbaar, ons so het ons kan verstaan, inzicht kan hee. En wie God is, wat sy werkswijse is, wat sy droom vir elke en van ons levens is. Hy het wil aan ons kom bekend maak, ondubbelzinnig. Hy het vir ons duidelik kom maak wat hy in die kruis kom doen het. So hy het verlaat, Hy het kom aankleef. En in die proces het hy ons kom heilig. Ons weet ons wat gebeurt aan die kruis. Hy het sonde geword, so ons kon word die gerechtigheid van God. Hy het ons oortreding en ons smarte en ons straf, het hy gedra. Het hy op hom geneem, so dat ek en jy voor God kan staan, heilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. En nadat hy dit gedoen het, het hy een stap verder gegaan, het hy gekom en gesê, Ek wil met jou verhouding hee, ek begeer een verhouding met jou, ek het dit gedoen, omdat ek jou so lief het, en omdat ek nie in jou kan kom woon, as jy onwaardig en onrein is nie, daarom moest die bloedoffer van Jezus ons kom reinig het, die mensdom kom reinig het, wat hy gedoen het. En nou het, het ons, ek wil nie sê van ons nie, ek hoop ek kan sê ons allemaal, tot die laatste man, het om genoe, het sy uitnodiging tot verhouding aanvaar, ons het vir mekaar gesê, Liefde is een richting. God het ons liefgehad en tyd. Hy het ons so liefgehaad dat hy vir ons kom sterven toe ons sondags was. Daar was geen tegenprestatie nie. Daar er was geen reaksie van ons kant af nie. Ons was nog nie eerst nie. Toe sy liefde vol maak geword het vir ons. In die kruis. In die offer wat Jesus vir ons gebring het. Maar verhouding het twee partijen nodig. En Godse liefde vir ons het een sterkie aan. Die sterkie van Godse liefde vir ons is, God soek verhouding met ons, hy het ons so lief, dat hy verhouding met ons wil hee. En sonder verhouding is die liefde eindelijk te vergeefs. Godse liefdesdaad aan die kruis was met die oog op verhouding. En maar ons gesê, verhouding kom van twee kante af. Verhouding kan nie net van een kant afkom, die verhouding sê, ek het jou lief, ek wil met jou verhouding hee, ek wil gemeenskap met jou hee, en verhouding sê ja ek aanvaard het, ek het jou ook lief ek wil met jou gemeenskap hee, daarom het hy gesê die waarheid die genade is wat ons gered het, maar die waarheid is waar ek en jy wandel, dis die verhouding kant, dis die deel wat ek en jy dan nou, kom ons sê, beidere, als ons wil, tot die verhouding anders kan daar nie een verhouding wees nie anders bestaan die verhouding nie so nou het ons die eerste stap geneem tot verhouding. Ons gesê, ja, jyre, ons aanvaar wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Ons le af ons sondarskap. Ons erken, ons is nie meer in sonde ontvang geboore soos wat David was nie. Want ons is na die kruis geboore en hy het ons gerechtverdig met die bloedoffer en daarom word ons in gerechtigheid geboore, elk een van ons. Die is nie een van ons wat nie heilig en rein voor God geboore is nie ek het dit aanvaar en daarmee het ek Godse gees genoei, toegelaat, verblijfreig gegeen, om binnen my te kom woon. En nou begeer Godse gees met jaloersheid, om intimiteit met my te hee. Want onthou die beeld is, vader en moeder verlaat, aankleef, een vlees. Godse droom is, dat ek ook sal verlaat, wat moes ek verlaat? Ek moes die oorleveringe verlaat. Ek moes godsdienst verlaat. Ek moes die ou concepte verlaat. Jy sien, selfs die positieve, selfs die waarheid wat ek in godsdienst ontvang het, as oorlevering moes ek verlaat, en dit verruil, vir die eerste rangse verhouding met God. Jy sien, dit is so, dit is, die dilemma is so groot, en ons mense, kom ons sê in ons volksbestel, ons praat met een redelike homogene groep mense die vermoorde, in ons volksbestel is dit so sterk in ons ingewortel ons godsdienst bestel, dat het vir ons oorlevering gewort het, en die grootste strijd wat ons het is om uit oorlevering uit te klim, ek wil hier aan het dink waar in werk ons, die vraag is, wat het dit Jackie wat ek nie het nie, wat is dit wat sy beleef, wat haar haar kop kan had optel, en in hierdie triomf en oorwinning leef in die slegste van omstandighede. Wat is dit wat sy het? Het ek dit? Ken ek daar intimiteit met God, wat so groot is, dat het die negatieve van my omstandighede oorweldig, dat het die negatieve van my omstandighede kanseleer? Dis die vraag ons vraag vanmorgen. En wat ons gesê drie weke terug is, Die verhouding kan nie ontwikkel as ek nie ook verlaat het nie, as ek nie ook by die oorlevering voorbij geskuif het nie. Positief of negatief, luister mooi. Ek sê as ek nie by die oorlevering voorbij geskuif het nie, as my verhouding met God nie meer gebouw is op oorlevering nie, maar gebouw is op een ontmoeting, op een persoonlijke verhouding, met Jesus Christus. Ek het een slepel vir ons gegeven morgen, ek hoop jy dit gehoor nie die vreugde van Jezus nie, maar die Jezus van die vreugde, nie die onskuld van Jezus nie, maar die onskuldige eer, oor hele mooi, nie die lewe van Jezus nie, maar Jezus as die levende een, jy sien dit gaan oor hom as die persoon, dit gaan nie oor die bijvoordeel, die bijvoordeel is daar, Ons ontken nie die bijvoordeel die is die werkelijkheid en ons in hierdie gemeente is bekend daarvoor dat ons die bijvoordeling ophoud en daar oor baie praat en sê, dit is die werkelijkheid in elk een van ons levens en behoor te wees. Maar wie waar gaan veel meer as die bijvoordeel? Dit gaan oorom. In die eerste plek gaan dit oorom en oor niks en niemand anders nie. Nou Petrus skryf daar by geleendheid in, in 1 Petrus 4, daar vers 17 skryf hier die ding, hy sê, die tyd is daar dat die oordeel moet begin met die huis van God. En as het eerst by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorzaam is? Nou luister, die context waarin Petrus dit skryf, gaan oor leiding, oor die goeders wat moet ons gebeur, die goed waarvan jy praat, uh, Rulf. Die goed wat met Jackie gebeur, die goed wat met my en jou elke dag gebeur. Dit is die langei, leiding. Dit is die context waarin hy praat. Maar ek wil een ander ding hier bijbring in dit wat Petrus sê Petrus sê, hy sê die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, nou oordeel ondou nou oorlevering het my geleer dat oordeel is een vreesike ding dit is een rechter wat op een rechterstoel sit en gereed is om my te straf en my voor stok te bring vir die foute wat ek gemaakt het, maar dit is die wouwe die gaan nie, oordeel is die woord kri no, wat beteken om te weeg en jy sien die plek om te weeg is om myself te weeg om my op die skaal te sit en te sê maar waar staan ek ten opzichte van hierdie goed? En ons kan die hele dorp loop en vertel en sê is dit nie ongelooflik en wonderlik om te sê hoe een vrou wat haar man verloor het en wat in moeilike omstandighede is so in triomf kan leven nie? Ons kan dit vertel maar dit is die waar oor het gaan nie jy sien as ek weer een van die skare wat achter Jesus aangeloop het daar by hierdie groe voorbij toen Bartimees langs die pad gesit het, dan staan ek maar net weer in die tou om te sien, daar gaan een wonderwerk moet iemand anders gebeur. Iemand anders gaan een wonderwerk met iemand anders doen. My sien, Jackie is die wonderwerk. Die grootste wonderwerk is die woord wat vlees geword het. Die woord, die ewige God, wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Dis die grootste wonderwerk. Jy sien, en nadat hy vlees geword het en onder ons kom woon het, het hy as God opgetree. Hy het ons oortreding en ons ongerechtigheid en ons smarte en ons traf op omgeneem. En hy het opgestaan na die dode as God. En nou sê hy vir ons, gaan jylle nou en maak jylle disciples. En gaan staan jylle in my skoene. Hy sê, en ek stuur my gees, ek formateer myself as gees. Ek kom woon binnen in julle En as ek in julle kom woon So julle in my skoene staan En dis wat Jackie vanmorgen doet Sy staan in sy skoene En dis die oordeel Wat moet begin by die huis van God Waar staan ek en jy op die skaal? Moet dit eerst met ons zwaar gaan? Moet ons eerst in die positie kom Ek wil vir jou sê En die verlede sondag dit geëindig Toen sy dit opgesom het wat ons gesê het, oor hoe dat ons geloof meer kan word, en dat het, het opgesomming gesê, as die saad, die saad word gesaai, en dan ontkiem dit, en dan groei dit, en dan bring dit die oes voort. Die dag as die nood kom, is het te laat om saad te saai. Die tyd om die saad te saai, is wanneer het goed gaan, toe het Jackie ek hier gesaai. Daarom vandag is daar die oes in aan lewe. Daarom is vandag die oos. En dis nodig om, wanneer dit met my goed gaan, die saad te saai, dan sal daar een Oes wees, in die dag, as die aanslag kom. Daarom kan Jacobus sê, net een stukkie voor Deans se vers 5, het Jacobus vers 2 van Oostek 1 gesê, Acht het louter vreegte my broeders, wanneer die aanslag kom, wanneer jy in allerhande versoekinge val, wanneer hierdie teenstand tegen jylle kom, die vierige peile van die boese, waar tegen jylle moet weerstand bied, met die volle wapenrusting van God, en hy sê, sê Acht het louter vreegte, hoe kom Acht, Jacobus het louter vreegte. Jacobus' saad het alle oes geword, en omdat daar een oes is, en jylle al gesien hoe een boer sy gezindheid veranderd, as hy by oes kom, en as een goeie oes op die land, en hy weet, sy kontantvloe gaan werk, jylle gesien hoe verander hy, sy gezicht verander, alts verander, jy sien, dit is wat Jacobus sê, Jacobus is sy boer, wat oes het op die land, wat sy oes ruip staan, om geoes te word, dan sê hy, ek acht het luute vreeg, dat as die aanslag kom, want my kontantvloe kan het hanteer, my geestelike kontantvloe is daar, want ek het die saad gesaai, op die tyd toe dit daar was, daarom roep Jesaja uit en hy sê, soek die Heere terwijl hy te vinden Roep om aan terwijl hy naap is. Maar dit is als goed en wel. Je weet, ons kan hierdie goed van mekaar sê, en ons kan sê, dit is die pad wat ons moet loop hierdie. Maar ek wil die dinge stap verder vat vanmorgen. Ek wil hier ons met vanmorgen kyk na intimiteit met God. Dit is duidelik, as ons na Jackie's getuinis luister, dat sy intimiteit ken met God in dat die intimiteit die energie vrijstel, ons gesê, die voltooiing van die liefdescyklus die voltooiing van die liefdescyklus is verlaat, aankleef en een vlees ons sien, by God is het verlaat aankleef en een gees so kom ons maak, een vlees, een gees een gees met God en ons gesê, uit die verhouding uit word daar energie vrijgestel levensenergie Wat is die woord vir Sophia, wat jy gesê het, Dian? Ek het geskryf, dat ek net, net weer lees, want ek het, iets het my opgeval wat jy gesê het vanmorgen, Dian. Is om op een geestelike hoogtepunt te wees, om een spiritual high, om op een geestelike hoog te wees. Die weisheid wat van Boaf is, is om op een geestelike hoog te wees. Nu sien, omdat Jacobus intimiteit ken, een geestverhouding ken, sê hy, nou kan ons dit as vreugde ag, as die teenstand kom, want die kontantvloe is daar, die oes is daar, want die saad is lang al gesaai, die saad is al dier verlaten en aankleef gesaai, en daarom is die oes gereed om ingebring te word, en dit stel die energie, dit stel die kontantvloe vry, goed, so sien julle die wijsheid, die wijsheid van God, die wijsheid wat van boaf is, kan ons dan eindelijk sê, is dan vir my die energie wat vrygestel word, is die kontantvloe wat vrygestel word, om hierdie probleem die hoofd te biedt, So dit is wat God soek van ons. Nou goed, nou het ons gevra, maar hoekom is dit? Waarom loop van ons rond, selfs in die gemeente wat sê, maar hierdie ding ontwijk my. Hierdie ding, ek hoor dit. Ek sien dit, ek sien dit op my. Ek sien hoe oudens uitstijg in die geloof. Ek sien hoe oudens uitstijg geestelik. Maar ek bly siet waar ek is. Wat is die rede? Misschien moet jy die rede gaan soek by verlaat miskien het jy nog nie die stap gegee, om uit te kom uit oorlevering uit nie, om vader en moeder te verlaat, om pa en ma en luister, my ouders het my na die beste van hulle vermoe geleer, met die beste wat hulle gehaad het, met die beste intenties en prijs die hulle is by die heren vandag, maar luister, ek het nodig gehad om my eie verhouding te vestig, ek het nodig gehad om self by hom uit te kom, en die skok in my leven was, toe ek by hom uitkom, toe kom ek achter, ek het by iets uitgekom waarby hulle nog nie uitgekom het nie, en prijs die het uiteindelijk ook al uitgekom. Maar wat ek besef, in my, leven, my persoonlijke leven, en ek sê, dit, ek sê dit vanmorgen as een getuienis vir julle, toe ek die ontdekking gemaakt het van een persoonlijke verhouding, toe ek die godsdienst, uit die godsdienst systeem, wil ek sê, die oorlevering verlaat het, en die eie verhouding ontdek het, met die levende God, met die levende Jezus Christus het opgestaan het, met sy geest het in my woon, toe ek daar die ontdekking gedoen het, moes ek ontdek dat my ouwers, wat dit aan my oor gelever het, my sogenaamde gelooslewe, dat hulle buiten daie ervaring staan. Dit was een skok, maar was so. En prijs die heren, hulle het ook hy ervaring gehad, voordat hulle weg is. En weet wat was my groter skok? Die kerk wat het vir my geleer het, my vervolg. Hoor my? Dit was die groter skok. So wat ek wil sê, is die oorlevering word die vijand van die openbaring Die oorlevering word die vijand van die verhouding met God. En tot vandag toe sien ons, recht in die die eeuwe het het gegaan. Dit was altyd die ouds wat met die oorlevering gekom het, waar die ouds met die openbaring vervolg het. So het die Jesus vervolg, so het die Paulus vervolg, so het die profete vervolg. Maar ek wil nie oor vervolgers praat nie. We praat oor die verhouding en sê, hoe kan ons elkeen van ons by die plek kom, ons gesê, miskien leed dit by verlaat. Gaan kyk na jou verlaat. Miskien leed dit by aankleef. Jy sien, aankleef het ons gesê, is om, om eende woord met, is om beste vriende te wees, is om my leven te deel. Johan sê dit prachtig vanmorgen, hy sê, verlustig jou in die Heere, dan gee jou die begeertes van jou hart. Verlistig jou, die woord verlustig, to be soft and playable, om sacht en vormbaar te wees. So dat God jou kan ek wil amper sê jou hart kan oopgaan. Ek lees daan in Markus 4, die gelijknis van die saaier. Um, en miskien moet jy vir my daar een tekst opzet. Markus 4 vers 11 tot 13. Het is die gelijknis van die saaier waarvan ons hier praat. En hy verduidelik die beeld wat jy so goed ken. God is die saaier, wat die woord gesaai het, en partij het deel het op die pad geval, partij het op die rotse, partij het nie doorings en partij het nie goeie grond. Nee, jy jy die beeld. En dan vraag hulle vir hom hierdie vraag, hulle sê, Jere, hoekom praat jy met die mense in gelijkenisse? Hoekom praat jy in gelijkenisse? Dan antwoord Jezus, hy sê, aan jylle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkrijk van God te ken, maar aan hulle kom dit in gelijkenisse, so die woord vervulsel word wat sê, so hulle kan kyk en kyk en nie sien nie, hoor en hoor en nie verstaan nie, en so dat hulle hulle self nie miskien bekeer van die sondes en hulle vergewe word nie. Denk jy dat God hulle nie wil vergewe nie? Wil God het so he? Hoekom dit? Hoekom sê hy die hart van hierdie volk het stomp geword? Jy sê, kyk ek vir jou beeld geef. Jesus sê, nou sê hulle, jyre verduidelik vir ons, nou gaan Jesus, hy sê vir hy, begryp jylle hierdie gelijkenis nie, hoe sal jylle al die gelijkenis verstaan? Hy sê, as jylle hierdie gelijkenis mis, sal jylle nie engelijkenis verstaan nie. Nou kyk nou wat is hier gelijkenis? Kijk wat sy beginsel hier. Hy sê, die saaier is God. Hy saai die woord. Hy sê, die wat op die pad gesaai is, wat is een pad? Pad is hard Een harde hart kan nie saad ontvang nie. Ons probeer die vraag vraag, wat kan my weghou van die eerste rangse oorwinningslewe, die eerste rangse verhouding, met Godse geest wat in my woont? Een harde hart. En jy sien, godsdienst specialiseer daarin. Om my een laag oor my hart te sit. Om my hart toe te maak. Die godsdienst van die oud-testementise jood, het sy hart toegemaak. As jy die nieuwe testament gaan lees, en jy sien hoe hulle op Paulus en Barnabas en Petrus en die mannesse spoor geloop, om te gaan vernietig wat hulle opgebouw het in die gees. Met hulle harde harte. Want hulle harde harte het gesê, ons sal self rechtkom ons sal self betaal. Moe nie dat God met ons praat nie, laat Mooses met ons praat. Ons godsdienst is genoeg, ons godsdienst bevat alles. Terwijl ons nie verstaan, dat godsdienst is nie die ding hier nie. Waar oor het hier gaan is verhouding. So, as ek vast sal in my oorlevering, as ek nie verlaat het nie, het ek eindelijk een harde had en dan kan hy oma saai en hoeveel van julle het nie die getuienis in julle self nie, ek het het in my hoe ek jare jare godsdienst beoefen het jare is sondag na sondag sondag morgens, sondag aand sondag school, sondag wat ook al is daar saad in my leven gesaai maar niks daarvan het opgekom nie hoe kom die voos van die jimmel het eenvoudig kom het opgepik want hy was kliphaard die plek waar het gesaai was so miskien as ek een harde hart het Eén ding wat my harde hard maak, is sonde. Nou ons is nie bekend vir sonde prediking nie, want Jesus het sonde geword vir ons, en daarom sê hy, daar is daar nou geen veroordeling meer nie, want hy het ons in sy oog geheilig en gereinig, en sonder gebrek of sonder vlek of rimpel vir hom gesteld. Maar enige iets wat Godse plan vir ons leven mis, is per definitie sonde. En as ek kies om buiten Godse plan vir my leven op te tree, en ek weet in my hart weet in my hart wat is buitengodse plan as ek kies om buitengodse plan op te tree, dan verhard ek eindelijk my hart dan maak ek van my hart apart en dan sal ek verstaan as die voels van die hemel kom en die saad oppik en die woord wat in my leven gesprek is nie van groei nie dan sê hy die tweede deel is die die wat op die rots gesaai het hy sê hierdie ouds ontvang die woord met groot blijdschap Maar na is probleem by hulle. Hy sê, hulle het nie een wortel in hulle self nie. Dit is baie interessant. Dit is amper soos die verhouding in die liefde. Ons gesê, liefde is eenrichting, verhouding kom van twee kante af. En om gerechtverig voor God te wees, dat ek geen bijdrage gemaakt, hier is dit alles alleen gedoen. Maar om verhouding met God te hee, is daar twee partijen nodig. God kan my nie dwing in verhouding nie, want God is liefde. Nou hier, my rotse, het is in die sjelle. Hy sê, die saad word gesaai, dadelijk is daar een reaksie, dadelijk komt het op, maar omdat hulle geen wortel in hulle self het nie. Jy sien, een blijvende verhouding tussen twee partijen in een hiewelik, in een vriendskapsverhouding, daar die blijvende verhouding is een verhouding wat in stand gehou word, dier een wortel wat ek self skiet. Ek kies om in die verhouding te blij. Ek kan morgen op my kies uitstap, ek kan morgen my kies laat, Maar as ek my kese opgegeet, wat gebeur met my? Dan gaan die verhouding tot nie. So daar moet een wortel in myself wees. Trouwens, daar is een wortel in myself. God het vir ons die mate van die geloof gegeef, sê Romeine 12, 3. Ons elke keer die mate van die gave van Christus. Daardie mate is die mate van geloof. Geloof het ons gesê, is eenvoudig volgens my ontwerp, my reactie op die openbaring van Godse karakter en God kom openbaar sy karakter in die skepping, hy kom openbaar sy karakter dier die woord, hy kom openbaar sy karakter dier die prerikking en my leven, so ek hoor constant die openbaring van Godse karakter trouwens, Godseens het dit nie vir my gedoen nie, nie. Godseens het Godse karakter verbyg maar kom ons laat Godseens daar ons staan nou in een plek waar Godse karakter geopenbaar word, dat God goed is en net goed is en dat elke goeie gif en elke volmaakte gabe van hom afkom en daar geen skarwe van omekering by hom is nie, dit sê Jacobus ook vir ons So ons besef nou, dat Godse karakter is mooi, Godse karakter is heilig en Godse karakter is goed. En omdat ek om ken, omdat ek sy karakter weet, besef ek, het elkeen van ons het daar die vermoe om self een wortel te skiet. Om self te sê, jyre, ek oordink dit, ek vat dit, ek maak het vast. Ek denk baie keer, dat ek kom by een kongres, ons het sikke kongresse wat ons hou, en dan kom ek by een kongres, dan leer ek nie goed. Dan kom ek iets achter, Ek is so opgewonde oor dit wat ek leer As ek nie vanavond gaan, en daai goed weer gaan nagaan, en morgen oormorgen nie, en as ek morgen oormorgen in die praktijk kom, dit nie dadelijk gaan begin toepas nie Dan in een maandse tijd zit, weg Ek besluit, of ek hierdie nieuwe inlichting my ee maak Ek besluit of ek dit vast ontnoop in my leven, ek besluit of ek het gaan terug roep, anders vlieg dit uit, anders vergeet ons dit is hoe dit werk mense, en dit is die wortel wat in ons self is vraag is, het ons een wortel in ons die probleem wat ons vandag het is ons leef in een samenleving wat alles vir ons op besching moord doen jy weet, dit is vir my baie duidelik as ek vandag metriek moet skryf sal ek het waarschijnlijk nie maak nie want die ouders doen op school wiskunde wat ons in, op universiteit nie eerst gedoen het nie so het daad groot ontwikkeling gekom. Maar ek wil jou sê aan die andere kant, as ons die africhting gehad het om examen te skryf, in ons tyd, wat hulle vandag het, so ons allemaal 10 onderscheidings gehad het. Ek is ernstig, want daar is soveel examen africhting, het word so op een skingbord aangebied. Dit het so makkelijk geword in een sin, en daarom is ons gewoon daaran, ons koopt dit liever, jy weet nou, jy die maas het gesê, die makkelijkste manier, hoe ek hierdie getuinis, hy gedink, die getuinis kan hy wat jy het, is ek betaal daarvoor. Hy bied vir Petrus en die manne geld aan hem, en sê, luister, ek gee hulle die geld, gee dit ook vir my. Jy krij dit nie so nie. Jy krij dit nie met geld nie. Geld kan het nie koop nie. Jy krij dit op een ander manier. Jy krij dit door saad te saai op die rechte tyd. En jy sien, ons het gewoond geraak om alles makkelijk te kry, ons so, gooi een mindstuk in een wendermachine, en dan val daar koeldrank Ons kom by een gemeente, ons gooi geld in die borkie, en ons iemand bid vir ons dat ons gezond word. Ons soek alles op die makklik manier, op die kits manier. By God werk nie op die kits manier nie. By God werk dit. Dier een verhouding. En die verhouding is om my wortel te stoot. En ek en jy het door nog my wortel te stoot. En jy weet, ek en jy Hoeveel keer het jou by iemand gekom en gehoor dat iemand vir jou sê, ons het vir sondag een fantastische dienst gehad? Wie dit nog nooit gehoor nie? Oké, okay, het jy al die volgende vraag gevra? Jy sê, is dit, waar word het die dom nie gepraat? Dan bekbeelde ou. En ek kan nou nie mooi onthou nie, uh, maar dit was baie goed. So, jy sê wat het gebeur daar. Ek het die woord gehoor met blijdskap ontvang, geen wortel gesoot nie. Daarom by woensdag kan ek onthou, ek het die goeie woord gehoor, maar ek weet nie wat die woord was nie. Geen wortel nie. En die eerste som wat opskyn, die eerste druk wat kom, weg is het. Dis my jou verantwoordigheid. Yes, ja, Dean. Jakobus 1 vers 22, hy sê, Iemand wat een vergeetachtige woorder is en nie een dader van die woord nie, dankie Dean vir die een. Hy sê, is, Jacob is alles vir ons gegeen, die hele boodschap vandag. Hy sê, omdat hy vir die geetachtige is, is hy iemand wat sy natuurlijke gezicht, sy gezicht van sy geboorte, ondou is ek en jy gebore, ons is in die gerechtigheid van God gebore. Ons is gebore gereed vir verhouding, gekwalificeer vir verhouding, so is ons gebore. Hy sê, een vergetachtige hoorder is iemand wat sy natuurlijke gezicht in die speel sien en hy vergeet onmiddellik hoe hy gelijk het, hoekom hy stoot nie een wortel nie hy herhaal dit nie, hy maak dit nie vir homself vast nie. En, en daar wil ek jou sê, wat maak jy op een sondagochtend jy hier kom en jy stap hieruit en jy sê, wauw, hierdie woord my gepraat vanmorgen, wat maak jy met die woord? Ek sê nie as partij van jylle wat nootas maak, ek hoop jylle gaan kyk weer na die nootas. Want nootas maak is een ding, en weer kyk na die nootas is een ander ding. Partij van jylle maak die jy nootas in jylle kop, is ok. Maar gaan jy terug na die nootas toe? Of gaan dit net voorby, Wie dan Wat dan gebeur, Dan sit ons sondag na sondag, week na week, jaar na jaar, sit ons in die gemeente. Ons hoor hier die kostbare woord en ons kan niks herroep nie. Ons het, het nie die wortel gestoot nie. So sê nie wat stil by ons? En die wortel gaan God nie van my gee nie. Ek kan nie by na wendermachine toe gaan geld ingooi na springe wortel uit nie. Ek het nog nie wendermachine gezien wat wortels gee nie. Die wortel is my verantwoordelikheid. Om te sê, jyre, ek kom voorbereid, ek kom met die ergens, ek kom met die sachtaard. Weer Jacobus, Jacobus, nou net voor vers 2, want nou daarby vers 15, 16 rond sê, ontvang met sachtmoedigheid die ingeplante woord. Die woord wat God bebroeid, ontvang met sachtmoedigheid, my ander woorde, is sachtaard. Hy sê, ek kom hierin gestap, ek sê jyre, ek kom om te oor, ek kom om by u te ontvang ek kom nie om mense sy opinies te hoor nie, ek kom om te kom hoor wat die gees aan die gemeente sê, dis waarvoor ek kom. En as ek met so'n hart kom sit, met een sachte hart, dan het ek een ploeg laat. ons kom nou nou by hom. Hy sê, dan sal ek die, die woord ontvang, maar kom, ons gaan aan die volgende een toe. Hy sê, die volgende groep, ouwens, is ouwens, wat die woord ontvang, dit moet blijkbaar, hulle stoer die wortel. maar dan, laat hulle toe, dat die verleiding van die reikdom, in die sorge van die lewe hulle beet kry en dit is soos onkryd wat tussen die goeie saad opkom en dit verstik so dat dit geen vrug dra nie die saad is daar dit het gegroei dit het al die kinsmis wat ek het gegeet opgebruik ek het al die inzette gehaad om die saad te laat ontwikkel jy sien met ander woord nou word dit diermisoes dier maar uiteindelik is daar geen ryp vrug nie So as Jacobus sê, ach dit louter vreugde, gaan dit nie werk nie. Ek kan dit nie louter vreugde, ach nie. Want as die ryp saad, daar is nie een oes, om die aanslag tegen te staan nie. Want die grootsheid van die lewe, en die sorge, die sorge van die lewe, en die vleiding van die rijkdom, het my beet gekry, en dit maak, dat ek, dat ek so maak. Jy sê, dit is wat Jacobus sê, en net een stukje verder, hy sê, as iemand weisheid kortkom, laat hom het van God bid vers 5, van hoofstuk 1, en, hy, en dan sê hy, gaan hy naar vers 6 toe, hy sê, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, hy sê, ouwe ou, twyfel is soos een golf van die see wat rond geslinger word, hy maak so, hy beweeg altyd, maar hy bly altyd op die selde blik, hy word so'n golf van die see, hy sê, so'n dubbelhartige, dubbelzielige man, doepsiegos is die woord, a dubbelhartige man, hy sê, hy is onzeker oor waar staan hy, hy sê, so iemand ontvang van God af nie, en dan praat hy vir die laaste groep, En ek en jy, ek hoef seker nie te veel te praat oor hierdie ding van die grootheid van die leven en die sorge van die leven nie. Ek dink dit is seker ons grootste moeilikheid. Ek dink dit is baie van ons eislike moeilikheid, maar nou moet jy moet, moet dink. Ek wil nie jy met jyself vanmorgen kategoriseer en sê ek is die pad of ek is die, die doorings of ek is die, die rotse nie. Ek wil jy moet sê wat er deel van die saad dat ek ontvang is pad in my leven. Wat er deel van die saad dat ek ontvang maak ek my hart voort toe. Ek sê dit sal ek jy ontvang nie omvat een praktische voorbeeld, ons ouwens wat so in die stijfsel groot geworden, in die stijfheid van die godsdienst, en verskrik is voor alles wat gees is. As ons praat van die doping in die heilige gees, as ons praat oor die spreek in tale, ek zomaar nou een lekkie invat vanmorgen. Wat is jou hartgesintheid daar Is dit pad? Toe ouwens sê, dit is vir my nie, pad. Ga nie vir jou wees nie, dit pad. Die voels van die gaan het wegvat. We sê, jy kan vir een ander ding, jy kan sê vir die gerechtigheid van God, ja, jyre, my hart is oop, ek het een sagmoedig gehaard, ek ontvang die woord, prijs die jyre vir gerechtigheid, jy het het aanvaard, jy, fantastisch! Waarom is dit pad, oor die gavens van Godse geest? Sê nie, hoe kan ek een deel van my leven pad maak? En het ek nodig om in my leven, by die punte kom en te sê, jyre, ek gaan nie een deel van my leven pad maak, nie, ek gaan my leven van die oop stel het is het nie gesing vanmorgen nie, all of my ambitions, hopes, and plans, I surrender them. Is dit wat ek gedoen het? Is dit een lied wat ons sing? Is dit een oorlevering, wat jou P.W. in sy span vir ons gee? Oorlevering, of dat ons hiervoor staan ons sing, all of my ambitions, hopes, and plans, I surrender these. He? Is dit oorlevering? Of het jy bij een punt gekom vanmorgen te singen en te sê, jyre, al my ambities, al my drome, ek vir die, my begeerte this is my desire to honor you het ons het net gesing wat ons bedoel, ek wil jy as dit geslap het vanmorgen, as ons die grap gevang het, wat Pw in die muziekspan vir ons vanmorgen doorgegeet as ons die grap gevang het, kon ons mys toe gegaan het, want ons het daar die boodskap gehoor maar sê nie wat doen oorlevering oorlevering sê ons stap in en ons sing saam, en ons het nice gesing vanmorgen, was nie lekker nie Maar het het jou hart geskeer Het het jou oopgemaak Het het omgeploeg in een plek geskep Voor Godse saad om eenmaal te val In goeie grond En een voos voor te breng Hy sê die laaste deel Die laaste deel wat Die wat op goeie grond geval het En nou sê hy Goeie grond Bring 30, 60 en 100 vrug Hoekom is dit 30 vrug Hoekom is dit 60 en die 100 nie omdat partij in die pad is en partij in die rotse is en partij in die doorings is. Ja, en in my leven is die opbrengs nie 100% honderdvoudig nie. Hoekom is dit nie honderdvoudig nie? Misschien is dit 80, misschien is dit 70, misschien is dit 30. Maak nie sakkie, maar waarhoor is dit nie honderdvoudig in my leven nie, omdat daar een deel is op die pad, een deel in die doorings en een deel op die rotse. En hierdie is die raasdeel, die deel kom nou, dankie roep vir daaie. Maar nou is die vraag, jyde, goed, ek verstaan dit, Ek maak my hart oop. Ek sit vanmorgen hier, ek sê, Heren, ek, ek hoor ander mense getuig. Ek kan onthou, het ek een vir die Heren gesê, Heren, praat met my, ek sal doen wat hy sê. Dit was een interessante ene in my leven, soos ek hier gestuig in een syrie. Ek gaan sit op een paar eenvoudige zondagochtend om my stoel, ek te laat, om kerk toe te gaan daai tyd. En ek gaan sit in die stoel, ek sê, Heren, praat met my, ek vat die bybel, ek sê, jyre praat met my, ek hoor die mense sê, jy praat met hulle, praat met my ook, ek sal doen wat jy sê, ek weet nie wat ek sê nie, maar ek doen het. En ek lees, en ek hoor die jyre praat met my, maar ek verstaan nie wat hy sê nie, ek sê, heren, ek, en ek verlee, ek sê, jyre, ek weet, ek weet dat ek weet, jy is bezig om van iets te sê, maar dit is toe, ek snap het nie, dit is soos een wiskende som, ek mis dit. En ek begin weer lees, som op die ander blaad sê, daar in handelinge 8 en die Heere praat met my, en hy sê, jy moet jy laat doop, en ek besef, met my hart waarmee ek, wat die Heere gesoek het, vand ek my verstand gekryd, het ek een stuk teerpad, nie eers grondpad, nie eers gruispad, nie teerpad gehad, ten opzichte van die doop, want ek het gesê, ek is gedoop, toe ek besprinkel is, en dit was geen doop nie, en daar het ek my hart toegesluid, vir die, die waarheid, en die dag, toe die waarheid doorbreek, toe kan daar saad kom, en dit was een draaipunt, een massieve draaipunt, in my lewe, Ek wil sê, het was die eerste keer, dat ek waarachtig God sy stem gehoor het, soos so wat jylle my stem hoor vanmorgen. God sy stem gehoor het, die inpak wat het in my leven gehad, maar wie wat dit het aangesprek het, die, die deurpad, die pad in my leven aangesprek, want ek het in daai deel, want baie oons het met my oor die doop gepraat, en ek het sê, man, ek is gedoop los, men. Ek soek okay. Pad. En ek het die grootsheid, van daai saak, wat in die doop le, van die kracht wat in die doop le, het gemis dit is nou maar net een persoonlijke getuinis. Maar, nou gaan ons aan. Kom, ons gaan nou met die lekke deelkom. Nou wil ons van selfs sê, goed, as ons na die skrifvoorbeelde kyk, wat is dit wat die sleutel gedraai het, wat ons gebring het by die eerste rangse verhouding, die eerste rangse ervaring, om soos het Jackie vanmorgen te kan opstaan, en in triomf te kan getuig, oor Godse leven wat groter is as die omstandighede, wat sê, in al hierdie verzoeken, ach ek dit louter vreugde iets groter sê het met my gebeur. Iets wat veel exponentieel groter is as my verlies. Is aanwezig in my leven. Dit bezoek nie soms nie. Dit is aanwezig in my leven. Die oes is daar. En ek het sommer net gaan dink. En ek kom op een woordkie, toddat. Toddat. Die woord toddat. En toe begin die skrif te kom, toddat. Petrus, wat vir ons skryf, 2 Petrus 1,19, totdat hy sê, ons het die profetische woord wat baie vas is, waarop ons moet ach gee soos op een lamp wat in een donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die morrester opgaan in ons harte. Nou, die sleetel hier is die totdat. Hy sê, totdat die dag aanbreek en die morrester opgaan in ons harte. Nu sien wat hier gebeur, kyk nou die beginsel. Nommer 1, is dit nie meer pad nie. Ek het myself opgestel vir die profetiese woord. Wat hoe kom sy profetiese woord? Ek wil net vir oomlik terugvat na die, na die gelijkenisse toe. Waarom spreek hy in gelijkenisse? Waarom spreek hy in gelijkenisse? Dit is een profetiese woord. En wat verander die gelijkenisse dan in die werkelijkheid? wat maak die gelijkenis nie meer een gelijkenis nie, maar een, maar een boodskap in my leven? Hoekom kom het vir die ander? Wie is die ander? Wie kom kom het vir die gelijkenisse? Om het laarde hart het. My sien, die oomlik as my hart oopgaan, dan kan ek Godse geest toelaat, om die gelijkenis te openbaar, of om vir my die gelijkenis te vertel, om het vir my uit te lewe, as jylle met my. En nou sê hy, ons het die profetiese woord, wat baie vast is. Die profetiese woord, ons het die gelijkenisse, Al die gelijkenisse, want die profetische woord het baie vast is, waarop ons toch moet agge, soos een lamp wat in een donker plek schyn, totdat, agge, totdat. Met ander woorde, sê jy, ek stoot hier die wortel, ek oordink dit dag en nacht, hy sê, a man wat by waterstrome geplant is, is soos, of hierdie man, wat God sy woord oordink dag en nacht, en sy so baas in die woord van Heere, hy sê, hy is soos een boom wat by waterstrome geplant is, hy oordink sy woord dag en nacht. Wanneer woorde, hy hou aan wortel stoot, hy herhaal dit, hy bring dit terug. Ek vraag jy, wat maak jy met die woord in die gemeente? Wat maak jy met die woord wat jy van God hoor? Hoor jy self by hom? Of leef jy met die woord tot gemeente woord, tot bybelstudie woord, tot bybelstudie woord, of van hom soliese dagstukkie tot sy dagstukkie? Kom aan, luister, ek skie dit nie af nie. Ek sê, maar dis nie die einde nie, dis die begin van die goede mense. Maar daar moet een plek kom waar ek gespeen kan word gespeen kan word van die subcontracteers, en by een plek kan kom. Hier sê, daar is nog een woord totdat, uh, ons al moet terugkomen hierheen, doen, maar kom, gaan gauw na uh, Ephesians 4 vers 11-12. tot 11, to, 11 12. Hy sê, hy het gegees sommige as apostels, evangeliste, profete, leraars en herders, hy sê, om die heilige stooter is vir die dienstwerk, totdat ons, oor oh, daar, ja, totdat, totdat ons allemaal kom, tot die volwassen man. Totdat ons kom, tot die mate van die volle groote van Christus. Hy sê, die prediking sal anhou, die vijfoutbediening sal anhou figureer in ons levens, ons het dit nodig, want dis waar ons die saad ontvang, hy sê, maar daar moet dit, dis een totdatbediening, daar moet een totdat kom, die dag aanbreek en die morgens daar my hart opgaan, besef jy, as die dag aangebrek en die morgens daar my hart opgegaan het, dan word ek een prediker, ek word nie meer een, een wat luister nie, hoor jylle mooi die verskil? En die hele uitnodiging in ons gemeente is juist, Om, om dit wat Jackie, en wat Dian en wat Susan, en wat Roel vanmorgen kom doen het, om ouwens te nooien te sê, kom wees een leraar. Kom deel wat jy ontvang het. Moe net een hoorder wees nie. Kom wees een dader, want jy die eerste, eerste daad is as Godse woord self my gepraat het, dan dat ek iets om, om mee te deel, dan dat ek iets om te bring. Kan jy sien met wat een er gesintheid kom ek dan nie ingestap. Ek kom nie met een gesintheid van ek. Ek kom maar net om te ontvang nie. Ek kom met een gesintheid van hier ek wil geën. Maar jy sien, as ek in daai gesintheid gekom het, dan het ek rarig leergierig geword, dan het ek student geword. Dan het ek student geword. Nou, kyk net mooi na hierdie, in, in Johannes 8 sê Jesus, as jylle in my woord lees, jylle waarlik my disciples, en as jylle die waarheid ken en die waarheid sê jylle vry maak. nee, so die waarheid en die kennis, dis wat ons nodig het, kennis en waarheid. Kennis en waarheid. Maar nou het ons iets meer nodig as kennis en waarheid. Baie van ons het kennis en waarheid. En kennis skryf Paulus later maak opgeblaas, so Ons kan kennis van die waarheid hee, en vreselik onaangenaam daarmee rondgaan. En die houding hee van, ek hee die kennis van die waarheid, en wie is jy hee? En van ons doen dit, en daarom drijf ons eindelijk mense weg van die waarheid af, en die weise waarop ons, ons kennis, ons sogenaamde meerdere kennis van die waarheid oorbrang. Kennis van die waarheid beteken niks, maar, kennis van die waarheid, is die basis, waarop Godse gees, in die verhouding wat ek moet omheet, die waarheid, die gelijkenisse van die waarheid want ek kan die waarheid so goed ken want vers dit en dit stand, dit en dit geskryf, ek kan dit so omsê, ek kan die Bijbel so ken, maar dis nie wat dit, gaan nie, gaan daar oor het, in die verhouding wat ek met Godse geest het hy die waarheid, hy openbaring maak in my hart en die oomlik as hy dit openbaar die geest van die profesie is die getuienis van Jesus Christus die geest van die profesie is die openbaring van Jesus Christus. Die profetiese woord waarop ons moet ach Jesus' lamp wat in een donker plek skyn, is die openbaring van Jesus Christus. Nie van sy vrede nie, nie van sy vreugde, van sy onskuld nie, maar van wie hy is. En dan kom staan ek by hom, en dis wat jy ek hier gesê het vanmorgen. Dis alleen plek. Dis alleen plek. Soos die intimiteit tussen my en Hinda, man en vrou intimiteit hy alleen plek is, is die intimiteit tussen in my en hom alleen plek. Dis net ek en hy. Dis waar die saad oor gedra word. Jy sien ek het waarheid nodig, ek het kennis van die waarheid nodig, en daarom is het nodig, dat ons ergens maak moet wat geskrywe is, want dis waar Jesus die vijand teengestaan het, hy het gesê, hom moet jylle teengestaan, van vastig in die geloof, hoe het hy dit gedoen? Dit is sê daar staan geskrywe. Daai, daar staan geskrywe, dit was die kennis van die waarheid. Maar jy sien, nou kom Godse gees, en Godse gees sê, as daar kennis is en waarheid is, met ander woorde, as daar woord is, Godse woord, die werkelike woord, praat ons nou van die oorlevering nie, woord. Woord is kennis van waarheid. As daar woord is, is daar een basis waarop Godse gees, wat binnen my my woon, as ek my hart oopstel, vir hom sag en vormbaar is, is dit die plek waar Godse gees hierdie woord een openbaring kan maak in my leven. Wie wat gebeur met my, die dag breek aan, en die morster gaan my hart oop. En as die dag gekom het, dan kan ek in Zekkie sy skoene staan, dan is ek in die oorwinning, ten spuite van die omstandighede. Profetiese woord totdat, vijfoutbediening totdat ons kom tot die volwassen man, oor jylle die, die totdat, Toe sien ek, maar ek dink toe aan nog een skrif, en ek dink toe, dit totdat, maar ek sien toe, dit is toe nie totdat nie, dit toe het ten sy. Daar in Genesis 32 vers 26. Sien ons vir Jacob, Jacob het die nachthaar by Jabok revier achtergeblei, jylle onthou die, die story nie, en hoe, dat, hoe hy bang was vir Jesus. En daar sê hy hierdie ding, hy sê, Jacob worstel met God, nou hierdie is een belangrike ding. Jy sien as ek en jy ergens met hierdie saak het, gaan ons by een plek kom, waar ons in een worsteling met God kom, en jy sien, dis hierdie, hierdie confrontatie, dis hierdie plek, waar ons op die skaal klim, en Jacob is op die skaal, en Jacob worstel met God, hoekom worstel, hy sê, heren, dink bieke mooi, wat die achtergrond van hierdie worsteling, God het hom nou geseen, God het hom uitgeleid, hy het gevlug vir, in in die eerste plek, na nou hy hem natuurlijk bedrieg het, nee. en daar had hy met sy kopiek op geslaap, en die leer in die himmel geseen, en God sê vir hom, die plek waar jy op slaap, hierdie plek geek van jou Ek sien, hoe groot nasie maak hy sê ek is met jou, ek sal met jou wees en so was hy met hom, met Laban en die bedrog van Laban met al die vee en die goeders, hoe lund het hy altijd verander het en vir Rachel en Lia en hoe hy hom gekul het met die dochters en al die kaskoete maar dier het alles was God daar vir hom en hy kom terug en nou Laban sit hom achterna en hy sê God het jou geseen op my voetspoor so vol bravade is Jacob al oor alles wat God aan hom gedoen het maar nou kom Jacob voor een krisis in sy leven daarvoor staan, Eesu moet 400 man om hem dood te maak en hier is hy sê, en hy is in die moeilijkheid en wat gaan hy maak, en nou kan jy oor hierdie woord stel, hy sê, jyre, maar daar staan geskrywe, jy het dit en dit gedoen, jy het, het dit met my pa gedoen, jy het dit met my opa gedoen, jy het dit met my gedoen, maar nou, wat nou, jy sê, baie keer gebeur het so, ons sê, jyre, dit is soos wat Marta gesê, jyre, as jy hier was, so laatst is nie gesterf nie, o ja jyre, laatst sal die laatste dag opstaan, maar niks van nou nie, jy sê, en nou staan Jacob, hy sê, heren, nou, en nou het ek een krisis, wat gaat hier gebeur? Hy staan in die krisis voor God, en hy vecht met God, hy, hy worstel met God die hele nacht dier, hy sê, hier die woord sê, maar die omstandighede, hier die woord sê die omstandighede sê, hier die woord sê dit, maar hier binnen my is daar op die oomlik nie kracht nie, hier binnen my is daar nie geloof nie, maar hier woord sê, hoor jy die strijd, hoor jy die strijd, wat elken van my en jou sin is, en dan sê God, vir hom, los my, meen God dat hy sê, los my, God wanneer nie, ons moet om los, Mandaar jy toe Jesus met die emmelsgangers gaan stap het, toe hulle by die afdraai plek kom, waar die emmelsgangers moet gaan by die huis kom, toe maak, oor hy die wens die toe maak Jesus of hy voorbij gaan. Wil hy voorbij gaan het? Hy wou nie. Hy maak of hy wil voorbij gaan ook om. Hy sê, ek wil my nie op jou afdraai nie. Ek wil seker maak jy te begeert in jou hart vir my. En hulle hou nie aan, hulle sê, nie man, kom bly by ons, jy kan nie, dit, dit, die dag het ver gevorder, is amper nacht. En hulle sê, jy kan nie nou afdraai kom en hulle vat hom in die huis, en hy breek die brood, en hy oog gaan oop, morrester, en harte opgegaan, hy sê, was ons harte nie brand in ons nie, hy sê, die saad is gesaai, lang al, en toe stap hy lang in die pad, en die hele pad wat hy loop, verduidelik hy, vir van die begin af, die verduidelik hy, vir hulle van die Christus wat so kom, en so geleid, en so gesterf, en opgestaan het, en in die proces, wat dit gebeur, is hulle harte brand in, dit is alsof die damwel wil breek, hulle besef, hy sê iets, soos wat hy dag my met die doop gebeur, ek weet hy sê iets, maar weet nie wat hy sê nie. En die moment toe hy die brood breek, gaan die oor op. En let sien op wie hy is. Morgens daar opgaan, de harte. jy, dit is die wat my jou in jou leven kan gebeur, is die morgens daar in jou hart opgaan. Die dag aanbreek, die morgens daar gaan aan jou hart op. Jacob sê, heren, ek sal jy nie los, ten sy, ek het gesê totdat, maar ten is eindelijk maar totdat. Hy sê, ek sal hy nie laat gaan, ten sy toordat, hy my geseen het nie. Heren, wat bedoel hy daarmee? Wat bedeken, wat sê Jacob? Jacob sê, Heren, ek sal nie hierdie strijd, wat ek in hy mee staan, en luister, dit is nie een strijd tegen God nie, dit is een strijd met God, jy verstaan nie verskil nie. God sê my tegenstander nie. Maar ek is in een strijd met God, hoekom is ek in een strijd? Omdat ek staan as vlees, staan ek buiten hierdie enorme, onmoendlijke, onantastbare kracht van God. En ek sê, Heren, maar ek kan dit nie bykom nie, dit is vir my te hoog, en daarom moet David uit, hy sê, leid my berots wat vir my te hoog is, hy sê, ek kan dit nie bykom nie, dit is vir my net te groot, en dan moet een ingryp van Godse gees kom, om letterlijk die deur oop te skyf, die gordijn te skeer, so dat Godse Gees en ek een kan word, so die oordrag kan plaatsvind in my leven, en David sê, Heer, ek sal nie nie los, totdat u my geseen het, het en sy hy my sê nie, ek sê, ek sal nie nie los, het God om die lang al geseen nie. God my al geseend om, as ek op die kip geslap het nie. Hy sê, heren, maar vandag, hierdie oomlik, sal ek nie los nie. En wat doen die heren? Hy sê, nou, slat om wie heep. Hy sê, vat so. En jylle weet wat het gebeur. Die skrif sê, Jacob was mank aan sy heep. Mank weet verskilne gezichte. Sy been was of korter of langer. Sy been was langer. Daar was sy wip in sy stap. God breek nie af nie, hy bou op. God het om die krippel gemaakt nie. God het die wip in sy stap gesit. Want toe Jacob daar weg is, toe sleep hy nie sy voet achter om aan nie. Toe Jacob daar afstaat, toe stap hy met die hink in sy stap. En hy hink in sy stap, stap hy op Esau, voorbij die laars wat hy als geskenke aangebied. Waarby die vrou en sy kinders achterwee geskuil het, stap hy voorbij op Esau af. Dit het om die oorwinnaar gemaakt, strijder oorwinnaar, met God die mens. God sê, ek verander jou naam, Vandaag is jy strijder en oorwinner met God nie mens. Besef jy, dat elk een van ons, elk een van ons, het die reg en die voorreg om dit uit Godse mond uitdoor. Het, het jy dit al gehoor uit Godse mond uit? Het. het Godse mond vir jou sê, ek verander jou naam na strijder met God. Na Israel, jyn wat met God gestry het en oorwin het. Nie God oorwin het nie self in God oorwin het. Hoor jy die verskil? Totdat ons kom tot die volwassen man. Is God's hart vir jou. Daar moet een plek kan kom waar ek en jy kan stop en sê, jyre, ek sal jy nie los, ten sy jy my sien nie. Hier was nog een, wat ek nou vergeet het. Dat is twee, dat is ek klaar. Die ene is in Romeine 10. Romeine 10 vers 10. Naar by vers 8 sê hy, die woord van die geloof wat ons verkondig is sê, by jou is die woord. Die woord wat vrees geword is by jou, voor nou in jou, in jou mond, in jou hart. Eindelijk moet hy sê eerst in my hart en naar in my mond. En nou sê hy ons by vers 10, hy sê, want met die hart geloof ons tot gerechtigheid, met die mond belei ons tot redding. Met die hart geloof ons tot gerechtigheid, met die mond belei ons tot redding. Want nou jy staan op die skal vanmorgen, En jy sê, hoeveel keer belei ek met my mond, maar daar is nie geloof in my hart nie. Jy sien, ons het sê, ons verlede sondag gesê, Jezus draai alle dinge dier die woord van sy kracht, nie die kracht van sy woord nie, daar is die kracht aan woorde nie. Maar woorde is die draars van die kracht. So is die ruimpie wat ek opse nie. Daar moet kracht kom, die krachtbron moet wees, van die eenheid, van die morster wat in my hart opgegaan het, die hou op my jip, die stem wat ek gehoord, wat sê, ek noem jou Israel, Jy het met God en die mens gestreun, jy het oorwin, dis wat God sê, dis jou eersgeboorte recht, dis wat God sê, dis wat ek jou soek vermoorde, soek jou op die plek, en wie wat gaan dan gebeur, hy sê, dan gaan ons met ons hart glo, en met ons mond belei, en ons mond gaan in refleksie wees van die geloof, as ek myself by skaal sit, dan sê ek, jyre, maar ek sê goeders, maar, maar is dis net praeikies, Paulus sê, die evangelie is nie praeikies nie, is kracht, So nou moet mooi denk, ek wil die rechte goed belei, en ons belei ook die rechte goed, ons redeer om die rechte goed te belei, nee, recht, maar ek glo dit nie, en help het niks om het te belei nie. Het is beter om dit te belei, as om nonsens te praat. Right. Maar het is nie goed genoeg om dit te belei, sonder om te glo nie. So jy sien as ek, nou moet ek myself confronteren, en sê, glo ek dit wat ek sê? Glo ek dit? Ons praat oor die reen, Rolf, en ons sê, die heren sê, ek geef jou die reen op sy tyd, dis tyd vir reen nou ek roep hy wolke, ek sê, kom wolke, stuit om te reen, geloof dit, of praat ek net, sit jouself op die skaal, waar staan jy, geloof jy dit, of praat jy net, hoe ons sê, alles sal maar recht kom, ons sê, groot bedreiging in die hele arbeids en die hele economische opzet van die land, daar is een groot bedreiging, die ding kan aanuitdruk, ons sê, ons hoop maar het sal recht kom, die, die woorde beteken niks, waar is die geloof, waar is die uitspraak van orde, van gesag, van gerechtvaardigheid, na al twee kante toe, saak hier twee kante, maar sê wat nou gebeur, sê as ek op die skaal is, en sê ek, jyre, maar dan sal ek spreek, maar nou kyk nie mooi, as ek myself die skaal geplaas het, en ek het by God gekom en sê, jyre, hierdie stuk pad in my leven, vat omweg, ek kom maak my hart sag, kom spreek in my hart, en God kom spreek in my hart, en ek kom gier die openbare om my hart, en nou begin ek belei, dan belei ek nie, en dan sê ek morgen niks het gebeur nie, en dan sê ek nie, wat het werk nie vir my nie, wat sê die skrif, die woord belei ons tot redding, die Engelse vertaling stel mooi, hy sê, until, until salvation, ek belei, totdat die redding doorbreek, totdat die redding kom, hoor jylle, totdat die redding kom, laatste een, ons doen aan om geraak, halning 1 vers 8, Jesus sê, wacht in Jerusalem, waar is Jerusalem, waarvoor staan Jerusalem, Wat die beeld van Jere Sleem in skrif? Gemeente. Wacht in die gemeenskap van die gelovigis. Wacht in Jere Sleem, toordat jylle toegeris is met kracht uit die hoogte. Want jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige gees oor jylle kom. Wacht, toordat jylle toegeris is met kracht uit die hoogte. Hy sê, jy die gemeente nodig, jy die inspraak nodig, jy die prediking nodig, jy die woord nodig, jy die saad nodig, om daarop achter lamp van die donkerplek skyn, toordat die dag aanbreek. Hy sê, wacht, toordat jylle kracht uit die hoogte ontvang. Maar besef jyre, as ek met a stuk pad in my hart, een gebrek en wortel in my hart, as ek met gemengde saad van die verleiding van die reikdom en die grootseid van die lewe, en die sorge van die lewe hier so sit, besef jy, gaan ek wacht en wacht en wacht en wacht. En die borster gaan nie opnie. Die kracht gaan nie oor my kom nie. En so het ons gesit vir geslachte. Vir geslachte het ons gesit in kerke onder woord en die kracht het nooit gekom nie Yes, iemand wil sê Jakobus 3,18 um, as hy praat van die die vrug, wat sê, Jakobus 3,18 hy sê die vrug van gerechtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak, wacht bykie kom ons kyk mooi, waar kom vrede maak vandaan maak ek vrede oppervlakkig of is die vrede wat ek maak, kom ons kyk na Jesus, hoe het Jesus gaan vrede maak, kyk hoe het Mooses vrede maak, kyk die verskil, Mooses gaan maak vrede, die Egyptenaar en die Israelite het moeilijkheid, sy vrede is, hy sla nie Egyptenaar dood, want hy is nie Israelite nie, so dis sy manier om vrede te maak, hoor jy, kracht en geweld, right. to kom by die volgende dag by die twee Israelite, en hulle beklein met mekaar, en wat sê hy vir hulle, hier kan hy nie nou doodmaak nie, want wat een gaan hy nou doodmaak, nou sê hy, nee broers, julle moet nie met mekaar beklein nie, hoor jy, maar ons dit was die resultaat, hy wat Mooses is, die vredemaker moes lig, het nie gewerk nie, maar om vrede te maak, wat is die vrede wat Jezus kon maak het? Hy is die vrede, Jezus maak nie vrede nie, hy is die vrede, trouwens, Jezus wat die vrede maak, wat sê van vrede maak dit, hy sê, ek het nie gekom, om eenheid te bring nie, maar om verdeeldheid te bring. Hy sê van nou af sal jylle een scheiding sien, tussen in een huis, 3 tegen 2 en 2 tegen 3, hoor jylle. Hy sê die, die ouwers tegen die, die kinders en die skoomaat tegen die, die skoondochter en sovoorts, hy sê jylle sal daar die sien, hoekom? Nie om toos en moeilijkheid te maak nie, maar as gevolg van die getuinis van Jesus Christus. So Jesus sê, as die morgens in jou hart opgegaan het, sal jy nie verder kompromie maak nie sal jy in die Engelse woord boldness, sê met vrymoedigheid Godse woord spreek. Jy sal het spreek, want dit is vast in jou aard. Hoor jy? So dit wat Jacobus 3.18 betref, maar ek wil klaar maak die tijds om, kom ons verlep het met mekaar. Hy sê, wacht, totdat jy daar toe gerust met kracht die hoogte, hoe lang gaan ons nog wacht? Die oonse harte was so sag, ontvangend sagmoedigheid, die aangeplante woord, Hulle harte was so sag, dat binnen 10 daal, het die uitstorting van Godse geest plaasvind. Nee die jimmel uit, nie uit die leid, want die geest was binnen daar. En vir jou vrou, hoe sag is jou hart? Hoe sag is jou hart? Hoe lang gaan jy wacht, wat die geest uitspring, wat jy krijg ontvang, as jy die geest oor jy kom? Dit gaan afhang, wat is die toestand van jou hart? Wat, die toestand, jou hart? wat die toestand van jou hart vanmorgen? Dit wat Jekkie met ons in levende luie kom deel vanmorgen, is een voorsmak van wat Godse hart vir elkeen van ons is. Jy hoef nie langer te pra daarvan, te droom daar nie. Is jou deel. Jacob het het besef, toe sê ek sal in die los teen sy. Beter is het besef, daarom sê hy, gee ag toorat. Hy het aggegeer toorat die dag aangebreek het. So kan ek en jy ag gee dat. Ons kan wag tot dat. God gaan zekerlik jou stand verander. Prijs die Here. Vader, ek dank U. begeerte vir intimiteit met U. U begeerte, Here, om myself te konfronteer en by die punt te bring en te sê, wat is dit wat moet gaan? Here, ek sal nie los sit sy in my seën nie. Here, ek gelaggie op die woord tot dat dit deurbreek dank jy daarvoor. Dank jy dat jy begeerte te lang kal is. Dat jy lang kal uitkyk vir my, om te kom en te sê, Heren, laat hierdie dinge werkelijkheid wees vir my leven. Dat my leven ook een getuienis is, een levende getuienis is, van hierdie innigheid en hierdie intimiteit, wat ek met jy kan ken, hierdie daarvoor, Vader. In Jesus naam. Amen.